тихо зазирнув у спальню. Боявся побачити якусь сумну картину, котру завжди малює в уяві немічність близьких. Але нічого надто трагічного не побачив. Мати у квітчастому халаті сиділа на краю застеленого ліжка, причесана, навіть губи підфарбовані. Не зойкнула, як сусідка, не заридала, як у кіно в сцені зустріч з сином. Вдячність і любов заворушилися в серці. «Дивись, що вмію!» – були її перші слова. Вона знала, чим залагодити миті ніяковості, котрі я завжди відчував, коли ми довго не бачились. Підвелася зліжка, мов новонароджене оленя. Звісно, Далі вже все пішло за сценарієм – зустріч із сином. Я підійшов, обійняв її, відчуваючи, яка вона стала легенька, майже невагома. «Скоро танцюватиму», – сказала, розціловуючи мене в обидві щоки. «А ти засмах? І худий який?» «Разом станцюємо», – радіючи ківнув я. Якби не Марина, досі лежала б колодою, сказала мати. А вона прийде? запитав я байдужим тоном. Не прийде. Поїхала вона. Мати стиснула вуста, підняла брови. Міміка, що в її виконанні символізувала образу і нерозуміння. Я умовляла, не робити дурниць. Але вона її слухати не схотіла. А куди поїхала надовго? Ну, сказала до батьків. Це ж треба. Тут у неї було все: посада, пацієнти, зарплатня добра. Всі були в шоці. Народ до столиці рветься хоч на будь-яку роботу, а тут вона навіть трохи схлипнула. Я нічого не могла зробити. Просила, аби тебе дочекалася, а вона, як дізналася, що ти повертаєшся, вперлася до батьків і крапка. Лист тобі лишила. Мати полізла під подушку, дістала заклеєний конверт. Я не читала. Я кивнув і сховав конверт до кишені. Ну, будемо снідати, сказала мати. Марія Васильівна мені щоранку щось приносить, хоч я і не прошу. А до кухні я сама добираюсь. Іди, помийся з дороги, переодягнись. Ну, ти ж, сподіваюся, лишишся у мене? Не поїдеш на свою хату? Чи, може...» Вона з деяким острохом поглянула на мене. «Може, ти не сам?» Марина казала, що ти повернешся не сам. Я посміхнувся. Я сам, мамо. Що ви тут собі поневигадували. Ну що ж, зітхнула. Може, все на краще? Вона взяла ціпок, якого я одразу не помітив біля ліжка. Підвелася, пішла в бік кухні. Бачив, як вона намагається тримати спину і йти прямо. Вона дійсно йшла майже прямо. Це потішило і розчулило мене. Я опустився на ліжко, дістав з кишені конверт, відкрив, надірувавши і краєчок аркуша, що був всередині. Розгорнув. У ньому виявилася складена вдвоє стодоларова купюра. Денисе, дорогий, з мамою все в порядку, наскільки це можливо в її віці і стані. Вона ходить, ну, щоправда, тільки по хаті, і досить добре говорить. Може зварити їжу, якщо ти носитимеш продукти. Все більш-менш нормально. Більш-менш нормально. А не повідомити, що їдеш, це нормально? – подумав я. І одразу ж сказав собі – стоп, жодних докорів яке маю на те право. Пробігся очима до кінця аркуша. Там були поради щодо прийому ліків, подальшого догляду і все таке інше. Перегорнув аркуш. Все одно, наша, тут було три жирних крапки, залишиться тут, уперта як ослиця, жорстока як пам'ять,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 Мій улюблений вірш. Ти стояв у клубі на сцені в білій сорочці. Тобі свистіли, адже хотіли танців. Потім у сквері ти прочитав цей вірш до кінця і пішов. А я пішла за тобою, хоча й лишилася сидіти на місці, мов прикута. Я тобі вдячна, Денисе, маєш це знати. Адже знати, що ти когось витягнув з болота, навіть несвідомо, це завжди приємно. Ну і повертаю тобі твої сто доларів, найсоромніший спогад про мою дурість. Але і тоді ти врятував мене вдруге. І все одно у мене нічого не вийшло, так і мало бути. Будьте щасливі. Це насправді не так вже й складно. Я розгорнув вицвілу зелену купюру із сивим заломом посередині. Поверх портрета стареганя Франкліна був напис «Готель Дніпро. 2005 рік». Цього року я одружився. І життя пішло за новим відліком. А все, що було до того, вкрилося мороком і було порізане немов плівка на епізоди. «Денисе, іди снідати, синку!» почув з кухні голос матері. Сховав лист і купюру у конверт. Пішов коридором, котрий здався мені темним і завузьким у порівнянні з нещодавньою розкішю готелів. Але то все... Маячня. Звикнув. Я повернувся додому.